O vrajă imposibilă Odată ca niciodată, trăia un rege care era foarte iubit de poporul său și el, la rândul lui, își iubea poporul. Avea o viață fericită, dar cel mai mare neajuns era căsătoria. Nu și-a dorit niciodată să se îndrăgostească. Supușii lui l-au implorat să se căsătorească și, în sfârșit, el a promis să încerce să o facă. Așa că a decis să călătorească în speranța că își va întâlni doamna inimii. Așa că a pornit în căutarea iubirii, însoțit doar de un șambelan, care, deși nu foarte isteț, avea mult simț practic. Regele a explorat mai multe țări, făcând tot posibilul să se îndrăgostească, dar degeaba. La finalul a doi ani de călătorii, s-a întors acasă. Brusc s-a auzit sunetul strident al pisicilor care țipau. Zgomotul se apropia, până când au văzut o sută de pisici spaniole care treceau printre copaci. Mergeau în un grup strâns, toate în aceeași direcție. Erau urmate de aproape de două maimuțe uriașe în costume mov, călare pe mastif englez și scoteau sunete asurzitoare din trompetele de jucărie. Sunt o maimuță uriașă în costum mov, călare pe un mastif englez! erau urmate de 20 sau chiar mai mulți pitici călare pe lup și pisici, toți îmbrăcați în costume mov de mătase ca muțele. Regele și șambelanul au rămas uimiți la vederea acestora. O clipă mai târziu, o frumoasă domnișoară călare pe un tigru le-a apărut în cale. De îndată ce a văzut-o, regele a fost fascinat, inima lui a fost cucerită. Cine a fost frumusețea asta? Spre bucuria lui, unul dintre pitici rămăsese în urma celorlalți. Cine era femeia călare pe tigru? Prințesa mutinoasă, fica regelui țării în care te afli. E pasionată de vânătoare și era în căutare de iepuri. Încotroie drumul spre curtea regelui. Spune repede. A ajuns la capitala regatului în câteva ore. S-a prezentat regelui și reginei de îndată. Când a menționat numele său și al țării din care provine, a fost primit cu brațele deschise. Felicitări pentru o vânătoare de succes, prințesă! Dar ea nu a spus niciun cuvânt. Uneori, părea că voia să vorbească, dar de fiecare dată, Tatăl sau mama ei preluau imediat conversația E atât de frumoasă! Ai mai văzut așa ceva în viața ta? De ce te îndoiești? Prințesa e destul de frumoasă, nu? Da, este! Dar ca să fii fericit în dragoste, e nevoie de ceva mai mult decât frumusețe Sincer să fiu, expresia feței ei mi s-a părut cam aspră Aiura, E doar mândrie și demnitate și nimic nu e mai important. Mi se pare suspectă grija pentru ca ea să nu vorbească. Remarcile șambelanului erau pline de bun simți, dar o asemenea opoziție amplifică dragostea din inima bărbaților. A doua zi, regele a cerut mâna prințesei Mutinosa. I-a fost garantată cu două condiții Prima era că nunta trebuia să aibă loc chiar a doua zi A doua era că nu trebuia să vorbească cu prințesa până nu-i era soție În ciuda obiectiilor șambelanului, el a fost de acord Așa că primul cuvânt pe care l-a auzit de la mireasa lui a fost Da! Spuse ea la nuntă Temerile șambelanului s-au dovedit a fi adevărate. Tânăra regină era foarte dezagreabilă cu toți cei de la curte, buni și răi. Într-o zi, când ieșise călare, a întâlnit o bătrână pe drum, care a făcut o reverență. Apoi s-a dus mai departe. Apoi regina a strigat. Nu știi că eu sunt regina? Cum îndrăznești să nu faci o reverență mai adâncă? Doamnă! Eu n-am învățat niciodată cum să măsor reverențele, dar nu doresc să fiu lipsită de respect Îndrăznește să-mi răspundă? legați de calul meu și am să o duc imediat la cel mai bun profesor de dans din oraș, care să o învețe cum se face Eu sunt protejată de zâne Sunt protejată de zâne legați -o! Bine dar tu ai fost avertizată Dar când regina arat calului, el nu s-a mișcat în loc Degeaba l-a îmboldit, apoi calul s-a transformat în bronz Ce se întâmplă? Femeie ra, nedemnă de coroană Eu judec de una singură, dar tot ce am auzit despre tine este adevărat Acum nu mai am nicio îndoială și vei vedea dacă zânele sunt de râs sau nu. Plasida i-a spus reginei zânelor despre aventurile lui Mutinosa. Iar regina a propus ca Mutinosa să fie transformat în bronz. Totuși, Plasida, care era bună și generoasă, a implorat pentru o pedapsă mai blândă. Așa că s-a hotărât ca Mutinosa... Să devină sclava ei pe viață Doar dacă nu făcea un copil Care să ia locul Cum s-a decis? Ar trebui să fii slujnica mea Dar ai fost crescută la palat Schimbarea ar putea fi prea mare pentru tine De aceea îți ordon doar să-mi faci curat în cameră Și să-mi speli cățelul Mutinosa a dat naștere unei fetițe adorabile Și când și-a revenit Zâna a mustrat-o vis, vis de trecutul ei. A făcut-o să promită că se va comporta mai bine și a trimis-o înapoi la rege. Plasida s-a dedicat în întregime prințesei. S-a gândit care dintre zâne să fie nașă pentru a asigura cel mai bun dar. În cele din urmă s-a decis la două zâne bune. Ele au decis că vor face tot ce pot pentru ea. Au numit-o la. Știți, dragi surori, că cea mai folosită formă de dispreț sau pedepsă între noi constă în a transforma frumusețea în urățenie, inteligența în prostie sau forma persoanei respective cu totul. Cred că cel mai bun plan ar fi ca una dintre voi să-i dea frumusețe, cealaltă înțelegere, în timp ce eu voi avea grijă ca ea să nu poată fi schimbată în nicio altă formă Cele două zâne au fost de acord Și de îndată ce prințesa le-a primit darurile, au plecat Plasida s-a ocupat de educația copilului. Eforturile ei au dat roade Mica Grațiela a crescut frumos Și, deși era încă un copil, Faima ei s-a răspândit peste hotare, dar prea mult. Într-o zi, Plasida a fost surprinsă de o vizită de la regina zânelor. Am auzit și am fost surprinsă de felul în care te-ai purtat cu mutinoza. Ai fost foarte blândă cu ea cât a fost cu tine, iar eu am venit acum să ștergem greșelile făcute față de fica ei. Ai avut grijă ca ea să devină frumoasă și inteligentă și să nu-i poată fi schimbată forma. Eu am să o pun într-o închisoare fermecată, de unde nu va pleca până nu se va regăsi în brațele celui pe care îl iubește. Va fi de datoria mea să mă asigur că asta nu se va întâmpla. Când a crescut, Graziella nu era doar bine educată, dar era și foarte frumoasă. Boneta, vino să vezi. Oare aia ce e? Trebuie să fie un triton! Adică un bărbat? Să ne grăbim să-l vedem mai de-aproape! El avea un coș de răchită, plin cu scoici rare, pe care îi l-a oferit prințesei Ce creatură groaznică! Presupun că nu toți bărbații sunt ca el... Nu, nu sunt! Grațiela a acceptat politicos câteva daruri aduse de el. Apoi, el a început să vină în fiecare seară și cânta la scoică sau făcea bufonerii sub fereastra prințesei. Ea se limita la saluturi de la balcon, dar niciodată nu a coborât la intrare. Vai! Turnul ăsta este potrivit pentru noi, căci nu putem trăi complet fără apă. Boneta le-a invitat înăuntru, iar sirenele au ocupat spațiul de la nivelul inferior, care era plin cu apă. Nu pe îndoială, doamnă, că ai renunțat la a trăi pe uscat ca să fugi de armate de pețitori, dar fratele meu e topit de mult după tine. Apoi prințesa i-a povestit sirenei întreaga ei poveste, iar sirena i-a spus că îi pare foarte rău pentru ea. Poate, într-o zi, vei găsi o cale de a scăpa de problemele tale. Îndrăznesc să spun că nu sunt toți la fel de hidoși ca primul. N-ar trebui să fim atât de groaznic de singure? Vai de mine, cât de plin de speranță sunt tinerii! Dar ce părere ai despre pețitorul pe care l-ai captivat? Nu l-aș putea iubi niciodată Dar n-ar putea fi de folos Sirena se întorcea des Și de fiecare dată vorbea despre dragostea fratelui ei Și de fiecare dată la vorbea despre dorința de a scăpa din închisoare După o mică discuție, Grațiela a fost de acord să-i arate interiorul turnului Boneta a rămas jos cu sirena Având talent la pictură, Boneta a pictat un tablou reprezentând un tânăr chipeș cu păr ondulat, cu ten frumos și ochi albaștri minunați. Când l-a terminat, l-a arătat elei. Nu-mi vine să cred că există vreun bărbat atât de frumos pe lumea asta. Dar nu cred că îl voi vedea vreodată, așa că ce o stare. O, oh, vai, cât sunt de nefericită! Dar acest prinț auzise despre turnul fermecat și era hotărât să ajungă cât mai aproape posibil. Dar echipajul spunea că e prea periculos, iar capitanul a protestat. Ne vei duce la moarte sigură, aruncă ancora pe uscat și voi căuta o zână bună care mereu a fost foarte amabilă cu mine. Prințul a acostat pe cel mai apropiat țărm și l-a trimis pe capitan să ceară sfatul și ajutorul zânei. Am auzit despre chestiune și am să trimit un porumbel de încredere care să testeze punctele slabe și să se strecoare înăuntru. Frumoasă prințesă, te ador și te implor să-mi accepti inima și să crezi că voi face absolut orice ca să-ți opresc suferința. Artur Tu spui că mă iubești, dar nu poți să să-ți promit că te voi iubi fără să te văd trimite portretul tău prin acest mesager Dacă ți-l voi înapoi, trebuie să renunți să mai speri Dar dacă îl păstrezi, vei ști, grațiela. După o oră, porumbelul a fost trimis înapoi cu portretul prințului Să nu mai pierdem timpul! Te pot face fericit preschimbându-te într-o pasăre, dar voi avea grijă să-ți dau înapoi forma originală la momentul potrivit. Pupici, păsărică! Prințesa era obosită, așa că s-a întins pe un pat acoperit de mușchi. În aceeași clipă, vraja ei s-a spulberat. Și turnul a început să se clatine și să se dărâme. Boneta s-a grăbit spre vârf pentru a fi alături de prințesă în ultimele clipe. Exact atunci, zâna cea bună a sosit cu zâna Plasida într-un car de sticlă venețiană și tras de șase vulturi. Vino repede! Turnul se va prăbuși! Au aflat că regina mutinosa murise de mulți ani. Dar bunul ei soț, regele James, trăia și acum în pace, domnind fericit peste țară. A primit-o pe fica lui cu mare încântare și toată lumea s-a bucurat de întoarcerea adorabilei prințese. Nunta a avut loc chiar a doua zi. Și timp de două zile după aceea, balurile, ospețele, competițiile, concertele și alte forme de divertisment au continuat zi și noapte. Prințul și prințesa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.